wa kullu dalalatin fin nar ma'asyaral muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan masjid kedudukannya dan fadilah di dalam memakmurkan dan membangunnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fi buyutin أدن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء أن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما أملوا ويزيدهم من فضله Wallahu yarzukum ma yasha'u bighairi hisab. Ayat-ayat yang mulia ini berada di surah An-Nur. Dan surah An-Nur adalah surah Madaniyah menurut kesepakatan ahli tafsir. Fi buyutin, di rumah-rumah yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang masyhur dari penafsiran as-salaf di dalam hal ini Dan ini ayat Menurut Ibn Kathir dan selainnya Terkait dengan ayat sebelumnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dirinya Sebagai cahaya langit dan bumi Di dalam firmannya Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ardu مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskah, seperti miskah, lubang yang tidak bisa ditembus. Di dalam miskah ini terdapat misbah, terdapat lentera. Al misbah hafizu jaya. Yang lentera ini di dalam kaca, dan kaca itu seperti bintang yang sangat terang. yang dalam berbentuk mutiara yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna yang dinyalakan lentera ini dari pohon berberkah yaitu pohon zaitun la syarqiyati wa bukan pohon zaitun di arah timur di daerah timur bambu gampula di daerah barat Yaitu dia adalah pohon dari minyak zaitun yang berada di daerah yang cocok. Apabila ia berada di tempat itu, maka disebutkan di dalam ayat ha walau, walau lam Minyaknya itu sudah menerangi, walaupun tidak bersentuhan dengan api. Sekedar melihat minyaknya sudah terang, walaupun belum dibakar. Nurun ala nur. Ketika dibakar maka dia adalah cahaya di atas cahaya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan kepada manusia. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Perumpamaan ini kata ibnu Katsir rahimahullah ini adalah fibuyutin di rumah-rumah Allah. Adzina Allahu anturfa'ah. Ya Allah izinkan. Maknanya Allah syariatkan idin di sini bermana idin syar'i yaitu bermana syariat Allah syariatkan padanya anturfaa yang rumah-rumah ini masjid-masjid ini Allah syariatkan untuk ditinggikan untuk ditinggikan perhatikan bagaimana keindahan cahaya ini di tengah masjid-masjid Allah swt ya Allah syariatkan rumah ini untuk ditinggikan dan makna ditinggikan ditafsirkan dengan dua penafsiran yang kesimpulannya kembali kepada peninggian secara maknawi dan peninggian secara hissi Karena Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan meninggikan masjid-masjid Allah dengan membangunnya dan ini adalah peninggian secara hissi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di sorga Muttafaq alaihi dari Utsman bin Affan. Datang di luar riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan. Siapa yang membangun masjid, ia betagi bidzalika wajh Allah. Untuk mencari wajah Allah dengannya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Giriwayat yang lain oleh Anasai an membanalillahi masjidan yud karufi hasmullah yang disebut namanya nama Allah di dalamnya, maka Allah bangunkan untuknya masjid. Masjid ini disyariatkan untuk ditinggikan, dijaga dari noda dan najis. Ia wa itba wana li Ibrahim makana al bait. Allah Taala tidak bersekutu dengan sesiapa. Dan kami telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah Taala kami telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah Taala kami telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah Taala tidak bersekutu Dan kami telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah Taala tidak bersekutu Dan kami telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah Taala tidak bersekutu dengan Allah Taala tidak Taala bagi orang yang melakukan qiyam, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang rukuk dan sujud. Ini meninggikan dalam artian mensucikannya. Mensucikannya dari hal yang menajisi masjid itu. Apakah najis maknawi ataupun najis fisik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-busaq fi masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha." Meluda dari masjid itu adalah kesalahan Menanamnya Itu adalah kafarah Terhadap dosa dan kesalahan tersebut Maka dilarang Untuk kita semua Di dalam Mengotori masjid Dan ini diantara Makna ayat bahwa rumah-rumah Allah telah diangkat Diangkat Dengan dibangun Diangkat dengan disucikan Diangkat dengan dirawat Diangkat dengan dipelihara Diangkat Agar supaya manusia cinta untuk datang ke masjid tersebut. Ia. Karena itu kalau ada kotoran di masjid disyariatkan untuk membersihkannya. Tidak ada keutamaan bagi siapa yang menghilangkan, walaupun secuil kotoran di dalam masjid. Tidak ada keutamaan bagi orang yang merawat dan membersihkan masjid. Dan ini semuanya dalam bentuk meninggikan dan mengangkat masjid itu. Kemudian yang kedua dari Makna rumah-rumah Allah yang diangkat adalah diangkat dari dari makna ma dari maknawi dari sisi makna. Itu disyariatkan. Seorang itu di masjid dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wataala. Karena masjid ini adalah simbol dan syiar Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wataala telah berfirman: Dari kawamayu abdim shaa'ir Allah, fa inna min takwa al Demikianlah ketentuan Allah. Bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Singgol-simbol Allah Maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati Berasal dari ketakwaan di dalam hati Disyariatkan untuk mendatangi masjid-masjid Dan Rasulullah SAW menyebutkan berbagai keutamaan di dalamnya Bagi siapa yang mendatangi masjid tersebut Di dalam hadith Abu Khuraira yang diruaitkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat Ingin kalian, aku tunjukkan kepada sesuatu yang mengangkat dosa-dosa dan menggugurkan uh, sesuatu yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat berbagai derajat. Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isbagul wudu alal makarih wa katratul khutah ila almasajid wa intidaru as-salat ba'da as-salat fadhalikum ar-ribab fadhalikum ar-ribab Kata beliau kalian menyempurnakan wudu walaupun di kondisi yang tidak disenangi misalnya di musim dingin musim hujan dingin pun dia tetap berwudu sempurna Iya maka ini diantara hal yang meninggikan derajat menggugurkan dosa dan di antaranya adalah banyak melangkah ke masjid. karena pada setiap langkahnya, diangkat derajatnya, digugurkan dosanya. Sebagaimana diterangkan di hadith yang lain. Kemudian yang ketiga, dia menunggu sholat. Selepas sholat, dia menunggu sholat berikutnya, menunggu sholat berikutnya. Maka orang yang seperti ini, di dalam hadith yang lain diterangkan seperti orang yang sedang sholat. Dan di dalam hadith ini dikatakan, itu adalah ribaab. Dianggap sebagai jihad, fi bilillah orang yang menunggu di perbatasan yang dikhawatirkan serangan musuh masuk di perbatasan tersebut maka ini adalah keutamaan yang sangat indah masjid ini ditinggikan dengan dilaksanakan di dalamnya solat lima waktu dilaksanakan di dalamnya solat lima waktu dan ini adalah kewajiban atas setiap laki-laki untuk menghadiri solat lima waktu di masjid secara berjamaah ini itu adalah tanda kebaikan dan cahayanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manhafal alaihina kunnalahu nuran wa burhanan wa najatan yom al kiamat." siapa yang menjaga solat lima waktu ini, maka itu adalah cahaya baginya, penerang dan keselamatan untuknya pada hari kiamat. Demikian pula di dalam masjid ini, disyariatkan untuk ditinggikan dengan diajarkan di dalamnya ilmu agama dan itu adalah risalah masjid yang paling penting kerana itu Rasulullah SAW awal keberadaan beliau di kota Madinah setelah berhijar dari Mekah selama beberapa hari beliau memulai dengan membangun masjid dan itulah awal masjid disebut dengan nama Masjid Kuba hingga hari ini sebagai masjid kaum muslimin dan Masjid Kuba ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussi'a ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqumu fihi fi rijalun wallahu yuhibbul muta'akhkhirin." Sungguh sebuah masjid yang diasas, yang dibangun di atas ketakwaan, engkau Nabi Muhammad berhak berdiri di atasnya, melakukan salat padanya. Di dalamnya ada sekelompok lelaki mereka cinta untuk mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka dari fungsi masjid itu adalah tempat kita mensucikan diri di dalamnya, memperbaiki diri. Dan ini dari keutamaan yang sangat indah. Allah syariatkan masjid ini ditinggikan dalam bentuk dibangun, dijaga, dirawat secara fisik. Dan Allah syariatkan masjid-masjid ditinggikan dalam bentuk maknawi. Kita mengagungkan masjid, menunaikan kewajiban di dalamnya. Meraih berbagai kebaikan di dalamnya, mempelajari dari ilmu di dalamnya, kita mendidik dari anak-anak kita di dalamnya, dan dari masjid itulah lahir generasi-generasi yang mengukir sejarah di tengah umat ini. Karena itu harus dipahami fungsi dari masjid ini, dan harus disadari bahawa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wataala untuk kaum Muslimin terhadap masjid-masjidnya. Fi buyutin adinallahu Allahu anturfa, wajud kara fi hasmu dan Allah izinkan syariatkan untuk disebut namanya di dalamnya disebut nama Allah di masjid tersebut di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mamin qaumin jalasu fi baitin min buyutillah kitab naktaballahi wa ytadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasiyatkum arrahmah wa hafatkum almalaiika wa dhakarahumullah fi ma tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut yang hadir di situ dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan ini hanya keutamaan bagi siapa yang belajar di dalam masjid. Ia. Dan dari keindahan masjid ini. Di dalamnya terdapat bentuk dikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu adalah tempat yang paling indah. Sora membaca Al-Quran di dalamnya. Dia memuji kepada Allah Subhanahu Wataala, memperbanyak dari sujud kepada Robnya. Dia bermunajat kepada Allah berdoa di dalamnya. Memang masjid digunakan dibangun untuk hal tersebut. Yud karufiha, wajud karufihasmu, dan disebut nama Allah di dalamnya. Pengagungan dan mengembalikan pun si masjid kepada hal ini. Kemudian yusabbihu lahu fiha bil wal ashal. Yang dilakukan tasbih di dalam masjid ini kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Rijalun oleh sekelompok lelaki yang melakukan tasbih tersebut. Ya. Eh, disifatkan dengan rijal, padahal semuanya laki-laki. Tapi kenapa dibahasakan dengan bahasa rijal? Ini kata para ulama ada isyarat bahawa mereka ini orang-orang yang punya semangat yang tinggi dan orang-orang yang punya upaya yang sangat besar sehingga mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang dan tasbih itu luas cakupannya. Tasbih bisa bermana mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala, bisa bermana berzikir dan tasbih bisa bermana menegakkan solat. Bisa bermakna menegakkan solat Dan ada makna-makna yang lain Terkait dengan kalimat tasbih Rijalun Latul hihim tijaratun Walabai'un an-dikrillah Yang melakukan hal itu adalah Sekelompok lelaki Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan Tidak pula dilalaikan Oleh jual beli Inilah orang-orang yang Memakmurkan masjid Dia punya Keimanan yang baik punya sifat-sifat yang mulia tatkala cahaya akhirat teram beneran di dalam hatinya maka dia ringan di dalam menegakkan syiar-syiar Allah, memuliakan dari simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma ya'muru masajidillah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulai ka yakunu Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat orang yang menegakkan solat mengeluarkan zakat ya disebutkan zakat di sini dan ini ayat di surah taubah sebagaimana akan diterangkan pula ayat di surah nur zakat juga dan biasanya zakat di ayat-ayat madaniyah terkait dengan zakat harta walaupun kalimat zakat itu sendiri cakupannya luas bisa bermakna zakat harta dan bisa bermakna mensucikan jiwa dan mensucikan diri Ya, Karena memang dari sifat orang yang memakmurkan masjid Dia adalah orang-orang yang gemar Mensucikan dirinya Juga orang-orang yang gemar mengeluarkan zakatnya Zakat yang wajib maupun yang disunnahkan Dan zakat yang sunnah Itu lebih populer di kalangan kita Dengan istilah sadaqah Maka sekelompok lelaki ini Yang dengan sifat-sifat mereka Memakmurkan masjid Mereka inilah orang-orang yang dipastikan Mendapat hidayah Allah jamin untuknya petunjuk dan hidayah Dan yang diharapkan untuk seorang hamba ketika dia memakmurkan masjid Allah, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dia diberi cahaya berjalan di, di kehidupan dunia, berada di atas hidayah dan memberi, diberi cahaya untuknya di hari kiamat. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran. Wajal fi seminora, wajal amaninora, wajal khalfi nora, wajal an yamini nora, wajal an shimali nora, wajal fauqi nora, wajal tahti nora, wa li nora. Ya Allah jadikanlah pada hatiku cahaya, jadikanlah pada lisanku cahaya, jadikanlah pada mataku cahaya, jadikanlah pada telingaku cahaya. Telinga cahaya, jadikanlah di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di belakangku Di, belakang di bawahku cahaya, bawah cahaya, dan agungkanlah, besarkanlah cahaya itu untukku. Ia. dan siapa yang berjalan di malam hari di kegelapan malam dia tumbus untuk menuju ke masjid Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda basyiril mashaa'ina fi dhulum ila almasajid binnurit taam yaumal qiyamah beri kabar gembira kepada orang-orang yang gemar berjalan di tengah kegelapan menuju ke masjid-masjid dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat maka inilah sekelompok lelaki tidak mengenal perniagaan jual beli tidak dilalaikan ...dari menegakkan salat, ...mengeluarkan zakat... ...dan mereka ini adalah orang-orang yang takut... ...di hari mata-mata akan... ...mata dan hati akan goncang pada hari kiamat. Mata dan hati goncang pada hari kiamat. Terbelalak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Kadang ke kanan dan ke kiri... ...menyaksikan hisab... ...buku-buku yang dibagi. Dan kadang dia penuh khawatiran... ...menyaksikan berbagai kengerian... ...pada hari kiamat tersebut. Akan tetapi... ...bagi siapa yang meninggikan memakmurkan masjid masjid Allah Subhanahu wa taala Allah jamin dia jaziyakumullah ahsana ma amilu wa yzidakum Allah balas untuk mereka sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan dan Allah akan tambah mereka dari keutamannya wallahu dan Allah memberikan rezekinya bagi siapa yang Allah kehendaki barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bimatihi minal ayati wadh-dhikril hakim وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى احْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْدَّائ إِلَى رِضْوَانِ Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd Qawm muslimin jemaat jumat rahimani wa rahimakumullah Masjid ini adalah anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin Tempat Di dalamnya Mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlomba-lomba Di dalam meraih berbagai kebaikan Maka Dari kewajiban kita semua memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melakukan ibadah di dalamnya, mengingat dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala padanya serta kita tinggikan dari simbol-simbol agama di dalam masjid ini. Dari masjid ini pula hendaknya selalu menjadi penerangan untuk kaum muslimin di dalam membentuk generasi-generasi mudanya di atas ilmu, di atas ketakwaan dan di atas kebaikan. Dan semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dari nikmat dan kebaikan ini. Kemudian di dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita semua untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman: In wa malaikatahu yasallun ala Nabi. Ya yuhal amanu salu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walalai wa Muhammad. Kama salli ta'layi warahim walalai warahim. Inna khamilum majid. اللهم بارك على محمد ولا محمد كما باركت على إبراهيم ولا لإبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا التنابا اللهم اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مه ووجعلنا هداة مهتدين. اللهم عيز الإسلام والمسلمين ودمير أعداء الدين. اللهم أصله لا تومرنا ووفقهم لكل ما تحبه وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أداة النار. إبراهيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبقي يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نئمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون